اوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفرش مرفوع إنا إن شأناهن إن شاء جعلناهم ابكار markedana allah jalal jalal hu lahabul yamin ye na khalq ji kam badanish khilas te o amal lama be khilas bande milawe gi ao نو انا غی تذکر الله کول او دا غی پر نعمتونه ذکر کول نو دلتم دا غی د پر یو بل نعمت ذکر کی و مرفوع الله فرمایو و او یې بهستری او دا رنگ بهډونه وغیرہ مرفوعتن علی السرر هغه و چې کړي په تختونو باندې نو سنگا چه دنیا کی مثلاً بیڈیو داگی دا پاسا آغا بیستریوی نو پروش دغه دا بیستروتا داگا بیٹتا دیتا پروشوی لگی آو دا مرکون مراد زاہری رفتا سنگا زاہر کی اوشی پرائی نو دا پا پرائی دنگ بی نو دا سنگ چه آغا با خیستخ کاری او پیدا پا دیتا او بازو د مرفونا مراد مرفو ایمانوی اغسط ستري یعنی علاقا ویده دیر اوچت ده یعنی قیمت اگرانده اوچت پا مانا ده سره سرا یعنی رفیق القدر دیر لوی مرتبه والا و دیر لوی قیمت والا او دیر لوی شرافت والا نزلت ده اوچتوالی نم مراد قیمت کی اوچتوال ده اغا ینه حسن کیو چتواله ده او مرتبه کیو چتواله مراد نو فروشه نه واغہ به دونه او دیس دری ینه ساده د پالنګونو الله تعالی پرمای چې هغه بو چت کلی شی په دې باندې یا هغه بو عچتی ډیر په قیمت کې اعلی مرتبه والا بې اعلی مرتبه والا بې نو فروش دا چې انسان په ود کېږي کینی پی ندا کہتا اگے لگی ایو عالم دے ابو عبیدہ اگے د پرشن مراد بی دي زکر پس بیا الله فرمائے ان انشانا ھن دیل رمن پیدا کڑی دی ھن زمیر عربی قاعدہ دا د زمیر ویل کی گی مرجغ والی نا اگے دے نہ مراد د پرشن مراد اگ څنګه چې د نه په لاس سرهقرآ کې تابییر شوي دی او نه لاسله کوم به انت لاسله الله پر ما تاسو د د ښې د پاره کپلې او ښې ستا دپاره کپ د ښ نه په کپل سرم تایر کې عرب کې متیزنه او په بسترري سرم تیر کې یو حدیث کې غرور پات شو او نور ته اویت کللو چې د پلان ک زن نه بچې پیدا شي یعنی دا زمانه ده یعنی مطلب دا ایدی زنانه سرما بد پیلی کرده دا زمان بچه دیان دا ستار وارده دا حاصل او دا دک که زنانه چه دا چاوین زوا دا آغی مالک دا آغی زوه نبی صلی اللہ علیہ وسلم او د دا سودی رضی اللہ تعالی عنہ لار چکم او سودا امن زمان دا سودی ردنها پلار وین زوا سودات النبی علیہ الصلات والسلام بی بی واو ضروري چا هغه اوخهو نبی علیہ الصلات والسلام دی اوخهوی دا زما رور دی او زما د پلار نه پیداده دا هغه بچی دی داغه د وینځی بچی دی داغه نه پیداله او دبل صحابي ویندا زما رور ماته وصیت کلو دا هغه بچی دی نبی علیہ الصلات والسلام په دغه موقعی والفاظ وی مقصود زما غا الفاظ ویلو نبی علیہ الصلات والسلام پرمل ال ولد الحجر او ی بچ چې د دا د پرا ینی د بیبی دی د بسترې د پاش او بستې د عمرراتې نه دا دی چې د چا پهنی کا کې د د زنانانه مالی کې ځان ته نو سلام دغ په استعمال کو یر ال الهجر او چې کمم ځای د دغ د پاارکانی دي او پهکانو باندې وی نو دغه ح کې الولله دوول فراش نو اسلام پاش ل په ستعمال کوي نودل ته پرووش لپز راغلی نوبار د عالمو دې معنا هغه بيبيانه بی دي بيبيانه بی ډير قيمتي بيبيانه بی وي بی. پلاغي صفت مخ کې تیر شو او ځه په ځه نورم تیريو حديث کې مرازي جنت وال نعمتونه هغه بستر کول دي لنی وګونه ور دي لنی دي دی دا انسان پزلو باندې راغې خیال نه درشه دی نو یو معنا هغه دا کړې دا معنا کمزور راجي معنا دا ولا وفرشن او هغه بسترې بيدونه مرپو آتن اوچ دکلیشوی پا تختنو بانی یا قیمتی یا اغا بی بیانی اغا انتہائی قیمتی اوچتے لوی مرتبی والا اننا انشانا ہن انشان اللہوی مونگ پیدا کری دی دی پیدا کولو سره انشان و ایجاد پیو مانا را عربی کی یعنی ابتدائی چیوشی سڑے پیدا کنو اگی دویلے کی انشان یا ایجاد عربی کی دو مان پاس استعمالی نو دا د سنی دي جنتی بیانې چې الله تعالی د زنانس ساتل جل دی بس غو زاګینه جنکه مسلسل پیدا کیږي او بس اغل وی هی او غ جنتیانو لبي بیانې نه نه اغه ابتدايه تور الله جل جلالو پیدا کړی دی انشاء دی تو ویلې کی شهتدايه ایجاد اجاد کوشي او پیدا کړی شي نو الله تعالی فرمایي یعنی بخیر د ولادت د ولادت ميلادت نه دکسه الله جل جلال جلاله یذ سن کی د دنیا رسم رواج ده بی پیدا کی گی دا سینا نو اغبا اللہ وی پیدا کری دی اغیلی رب پا پیدا کولو سر باگر دویلا فجعلنا هنہ بکارا آو منگر زولی دی اغیلی را ابکارا باکره یعنی احسان محذب و الفاظ ہوگی انسان چی وادو کی پیگل زنانی و علامت یقید بکورت ویلی کی باکی روات ویلی کی پوشتو کی وطا صدت تعبیر پیگل ویلی کی دارا بیل نو دی جنت اغبی بیانی اغبی باکی ری هر کله چې مطلب څنګه انسان وادو کی اول زلکور والاقوات زی پل تعلقات ساتی نو لما رب سيرن ليكل ليكل ما اتاهنا هر کلم چې دی رازي نو 40000 په غلي بي څنګه چې سړي نه واده یې مثال داسې چې کوه کې جنت کې انسان هر ورځ نه واده جيبویا کوي خبر زانته آسان مثال یې نه هر شپه د جنتي داسي لکه د واده لروب بهش بس آسان دبير معذب البازو کې راځي دا, دا خبرې چکه مې دنیا کې بيبياني دي مطلب هغه زړې په خشوي دي دنیا نه پدا سي حالت کې تل دي نو هغه بدلاسي نه هغه بم تک سي لکه څنګه چې انسان وادو کی ابتدائی طور الله جل جلاله به هغه و واپس دغه عمر تک دغه صفت تبع کې د کیفیت وېږي او داسې به کله چې واده کړی نه نا واده کړی او هر شپه داسې لکه چې نا واده کړی مداګ ته ویل کېږي فجالنهن ابکارا اللہو یا منگ باکری گرزولین هر کلچی حاول رازی نو اغبا فیغلی پخپل سفت دا بکارت باننی بای عربان اترابا اللہو یا منگ دی اغیلی عرب او اتراب نو دا دو سفات نور دا بی بي بیانو شو عربان اترابا نو عرب اصل گی عربی کی عروب دې اشتیاقداروب لبس نه لکه سبور لفظ اده هرغه خزه ته ویل کیږي چې دا خپل خاون د حسن بیان کیږي یی نه مح... متحببات حون وت خو هي محبوبي بعض مفسرین معنا کړي متحببات بعض کړي د عاشقات لازواج هنه یی نه خپل خاون سره انتهایی محبت کوونکی د هغه محبت په بنا باندې د خپل خاون خوخی. غردو خاون مخ کې خو هي وجې نو بیا داغه اپریشن کوي خبر زه تا لګنه یانه سړی زنه ده خو نه جنت والے بداس نی ینه هغه دانیج مز مطلب هغه یو شیشه جن بیا ولا اپریشن کوي چې مخامخې نسټ وینا د جنت نظام هغه داس نه ده هغه الله تعالی پرم اي کيده صفات نشتا چې په شیشه راګي باندې بد محبوب می خاون سره محبت می او دا هغه دا محبت بیان بمبل چاہتا کی غروبن اترابا اتراب دام دا عربی لپس اتراب اتراب اصل کی تاسو درشم اسی پارا کی بمراشی من بین سلب و انسان کم ابو پیدا کی نو بین الصلب بی وتراب بل تلص الفاظ الله استعمال کړي چې غدم لانا راضی د سړي او د زنانا یعنی د مخې طرف نه برنه د پوی د زین راضی بین الصلب بی وتراب اطراف قریب دګه ته ویل او د کی برابر والی دواړو کی پوی زین دواړه برابر نو جننتان کخذ او کسړي د د بالکل د کس یو بل سره برابرۍ د تشبیه ده اور د تعالی افسالینو ذکر کړی دا که انه هن شبهنه په تساویب بی ترایب بالکل یو بل سراب زولی او دا خځبت ده دا ک خځه جوړای نو دا کمک نو بیا سیټینګ نه چلیږي کور اکثر وانی او چې مشره نو هغه په بیان وسیخ کاری غنم یعنی هغه مسئلے بیا هم مسئلے نو ککشره نو امسلی ام او ککشره نو امسلی ام ککشره بیا په موټر سایکل په تمنه لګي خلق په سلام کوی سو کو پیشنهاد کنه حجمش نشات او پڅناسي نو پرم خلق وي مخکې سو پنسي او کناست دي یعنی هر اعتبار سره چي ګوري اخلاقو کې چي ګوري ناتنه په خې دي د یعنی هغه ته کې دي ته کچي او چاته کشر مطلب او کېاري نو سمه او سټینګ نو خوري چې کله عمر کې دنیا اخرت کې قد اعتبار زرا اغه کې به په برابر والی اخلاق اعتبار سره هم برابر والی تبيت اعتبار سره بمسی وذل ته جي تبيت کي اعتبار نه يو کي گرمي بلڪه مطلب دغه نه ياړو ميزبان نه قران شيعه کالو چليږي خبردان تا لگا ولي چيو تر انتهائي گرمي بلې انتهائي هي خبردانو مسله جوړه کي نه يو بل سره اسپار کوکي ارزه خبره ختم شي نه جنت کي هر اعتبار سره اطراب انه مستويت را تفسيرين لکلي دي مستويت پسن ول اخلاق او عادت اخلاق او کي عادت کي ینه عمر کې ینه دلنکه جذباتو کې هر اعتبار سره برابرۍ خبر ده لګن نو دلته کې ویدا چې یو جذبات یو شني د بل جذبات بل شنی نو کور نه جوړي خبردار یو جذبات چکرې د خځاوو چې کور ناشې خو یو دالي جذبات چکرې نټول اسګرزي نو خبره شي روحاني شي نو هر اعتبار سره هغه برابر والی عربن اطراب علی اصحاب الیمین الله ایدا د خلاص ولر پاره عمل نامہ چې ته فقیر اس ملاوی ګینته استماوي هغه کې هغه مؤمنانو د چینه کې سیوا دي ګناونه کم دي خلاص کې ملو شي <تصفح> پدې کې اغم دي چې ینه ګنامه سیوای جهنم ته بلل شي روزي نو اغم سره خلاص ولر پدې کې اغم دي چې شبعات په بنیاټ باندې وا با. اغه د جهنم نه بچي او جنت ته لواله بجور شي نو پدې کې آغم دی پدې کې شي عذاب هو سکی او بیا بر اوزي دبدی کې پاغلی علما کرتبي تفسير وسيد غنو مفسري نو ا دا ذکر کړی دي چې په دې کې د ټول مؤمنان هغه داخلي ذکر واستو براشي چې اصحاب الشمال ولا ذکر کیونه ټول کا بیران نه هغه ته مقدس لاس باندې عمل لا ملایوي ولې ته اصحاب اليمين نه مراد هغه عام ټول مؤمنان دي او یو گروپ تر شي چې سابقين دي غزان دي الله برمه ا تاسو وګورئ پر تا اک یو نکته ده مکه الله جل جلال جلاله چې کله سابقین ذکر کړو دا غي نعمتونه ذکر کړو ناخره کې یو لفظ ورپسې و چې جزاء ان بما كانوا يعملو نعمتونه ذکر کړه به اوس وې جزاء ان بما كانوا عادل ته چې نعمتونه ذکر کړه د عام مومنانو لپاره نو دوی ورپسې ونه وې جزاء ان بما كانوا یا علم و اشاره اشارات دي خبره دا چې دا عمل کې نه کمزور دي او د دې د نعمتونو چې دي د خاص پزلاله الحمد الله پزله واغې بیا هم عمل کړې دي عمل کې دنیا کې مخه وړي او دې چې دی نو عمل کې يا کمزوری ده يا سزا خورلې ده يا عمل کمزوری دي خو د دې د نعمتونو چې دا خاص پزل دی ده الله تعالی دی جزاء بما كانوا يعملون هنوې نعمتونو ذکر کړو په برمله د خوندانو د خلاص او دا خوندان داخل از صاب الیمین دا بسو کې نو الله پرمه ای یو غټ جماعت من الاولین د دې آکا دو معنی دي او بیا دوم چې کوم راځي ادا نو یو منه دا چې یو غټ جماعت د دې امت د اولنی خلقونه دغه صحابه او تابعین دغه خلق او یو جماعت سلتن یو لوی جماعت من الاخرین درسته نو خلقونه دې امت د آخري طرف معنی دا دوه کم امت شو د امت شو په معنی دې بهار او بل معنی دا ده چې سلهه مینه الاولین یو جماعت د ولونی امتونو ده او سلهه الاخرین او یو جماعت د دې او بیا دا معنی تقریبا حدیث سرم راجی ہے گرزی ځکه چې دا غلمې آیات نازل شو مخ کې جتيری شې سلهت من الاول و قليل من الاخر عمر سي اوبر مال نبي عليه السلام ته يا رسول الله دا خو زمنګ نه لک کلک شو دغه امتون نډیر شو خبر زنده لا چې کله یو کال پد آیات نازل شو نبي عليه الصلاه والسلام ته عمر يا عمر هو را چې الله جل جلاله د آیات نازل کوي ته سلهت من الاولين و سلهت من الاخرين و بيعتبر ما و ان من ادم الیه سله عظم عليه الصلاه والسلام در حوال ما پرلا یو خللا شو دا یو جماعت شو و امتي صله اعظم امته بل جماعت شد نه د همدغه معلومی کی چې دلته اولین مراد اغلبنیو متونه دی او اخریین مراد څه چیرې رستنیو امته نه هغه کې به وټ عام مؤمنان چې معنی راولې ټوله متونه راځم کی او دی کې به یو جماعت نه دا د جنت والے هغه صفات اوربان اترابه بل دا جنت داخلي کې نور سمرا عمر وي اوربان اترابه کې خبره دامی یاد څه ده نو حدیث کې اغه جکم روایت کې راغلي دي نو 33 دری در شو کال یاد دير شو یاد خزي او بيبيان هم دري در شو یاد دير شو کال دي روایت ته او دارنګې سليم جدي نعرب پدغه عمر 30 سال یا 30 سال نو روایتو کې چې کوم راغلی دي 30 یا 30 سال راغلی راغلي دي اولله چې جنت داخلي کې نو صفات جرد مرد مکهلين حديث کې راغلی ترمزي روایت ده چې جرد مرد یانه وخته بینی او جوانان وای او مکه مکهل وای یانه استر کې واسي توري عبر ځان دنیا کی جس انسان بانی ویختی یا بودائی با دی حالت بانی با نئی با بس دار دیم کنید وَفُرَشِم مَرَفُوعَ نو اللہ پر مَعِی بَدی فُرَشِم پَغَبْ مِسْدَرُو بَانْدِي بَابِدُنُو بَانْدِي مَرَفُوعَتِن چُوچَت بَي تَخْتُنُو بَانْدِي اگه بانی با یا و فرشنه بدون وبستری مرفواتن قیمتی اومدا یا و فرشنه بیبیانی مرفواتن اومدا او خستا ان انشانه ان انشاء الله پیدا کړی دی انشاء پیدا کول سرا فجعلناهن والله يكن بجعلناهن فزر ذول دم اغیلرا ابکار فیغلی اور بن محبت کونگی خاوندانو سرا اتراب همزولی هم, هم عمره ل اصحاب الیمین دادی د دا پار د خاوندانو دخلت سلطن یو جماعت من الاولین دا ولنمه تن نقص و سلطن او یو جماعت من الاخرين درستنی اومتنا درستنونه ینه د دې اومت مست الحمدلله رب العالمین نبی انه صلی الله علیه و اللهم اهدنا واهد بنا علی رسول الله اللهم سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم ان